potrazi za znanjem Gator se move i svijeta znanosti Dragi slušatelji dobar dan Velika je vjerojatnost da vam se već više puta dogodilo da ste, kad bi netko napravio nešto što vam se ne čini u redu, čuli opravdanje da živimo u demokraciji. Pozivanje na demokraciju gotovo je često kao i pozivanje na ustav. Sloboda kretanja moje ustavno pravo, pa zašto ne bih prešao cestu za vrijeme crvenog semafora ako mi se tako sviđa? Međunarodnu znanstvenu konferenciju Razvoj demokracije, koja je upravo završila u Zagrebu, iskoristili smo da potražimo stručno objašnjenje što je to demokracija zapravo. I ne samo to, iako doista živimo u demokraciji, prečesto nam se čini da s tom demokracijom nije baš sve kako treba, pa ćemo kod našeg današnjeg sugovornika u znanstvenoj temi tjedna provjeriti u čemu je zapravo problem. Krenimo redom, najprije tjedni izbor vijesti. Znanstvene aktualnosti Na završnoj konferenciji druge faze programa Fonda za ulaganje u znanosti i inovacije u Ministarstvu znanosti pohvalili su se rezultatima provedenih projekata kojima se spajalo znanost i gospodarstvo, pričemu je u dvije godine uloženo 80 milijuna kuna. Neki od tih projekata su, na primjer, ubrzana detekcija tumorskih stanica i patogenih mikroorganizama, razvoj 3D skenera i printera specijaliziranih za izradu individualiziranog ortopedskog pomagala kod bolesti kralježnice, zaštita šećerne repe od štetočina ili tehnološke jezgre za upravljanje potrošnjom energije u zgradama. Ako vas zanima arheologija, evo novog korisnog alata za vas. U Arheološkom muzeju predstavljen je hrvatski prijevod Talijanskog arheološkog riječnika. Ima samo sedamdesetak pojmova, ali svaki obrađuje na prosječno desetak stranica. Svako objašnjenje stručnog pojma u ovom izdanju, rečeno je na predstavljanju, svoje je malo znanstveno djelo, Iako je riječnik pisan iz konteksta talijanske arheologije, itekako je primjenjiv i nama, zbog bliskosti tema, ali i sličnog povijesnog razvoja arheološke znanosti u Hrvatskoj i Italiji. U našem programu sigurno vam nije promaknula vijest o 25. rođendanu svemirskog teleskopa Hubble, koji se ocjenjuje i kao jedan od najproduktivnijih znanstvenih instrumenata Evo kako je to zvučalo kad ga je 24. travnja 1990. u svemir poveo Space Shuttle Discovery Six, na svom desetom letu. I kad je i šat spremništa spremišta teleskop raspakiran u zemlji orbiti. Okay. What's my uh, Z? Okay, Z. is minus 538. And it's coming up nicely. Ipak, Hubble je najprije vidio mutno, trebale su tri godine da ga se namjesti da radi kako treba. Projektanska rješenja koja su omogućavala njegove popravke i nadogradnje, jedan su od razloga zbog kojih je u 25 godina Hubble omogućio povijesne skokove u našem razumijevanju svemira, gotovo 13 tisuća znanstvenih radova. Saznali smo o mladim galaksijama, životu zvijezda, tamnoj tvari tako dalje. Uz malo sreće, ovih proljetnih dana mogli ste doživjeti i prvi ovogodišnji susret s komarcima, to jest komaricama, jer kao što znate, samo na one sišu krv. Uskoro će postati aktualno kako se obraniti od njihovih nasrtaja, pitaćete se zašto bodu baš vas, a kao uvod, evo zaključka istraživanja provedenog u Londonskoj školi higijene i tropska medicina. Razlog njihovim preferencijama leži u genima, ne njihovim, vašim. U istraživanju su sudjelovali jednojajčani i dvojajčani blizanci, Kod jednojajčenih, kod kojih je genetski kod identičan, blizanci su pikani podjednako. Kod dvojajčenih, koji dijele samo 50% gena, komarci su više birali jednog od njih. Još treba otkriti što ih je točno privlačilo, a onda bi se možda mogla proizvesti i tableta, koja bi naše tijelo potaknulo da samo otjera komarca bez petljanja sa kremama i sprejevima. To nije samo zbog naše udobnosti. Ključno je otjerati komarce koji prenose i smrtonosne bolesti. U Zagrebu je konferencijom o razvoju demokracije označen početak dugoročnog projekta Potencijali podunavske regije. Ubrzani razvoj demokracije i gospodarstva, samim time i konkurentnosti, omogućava stabilnost i bolje integriranje. Prije nego što se posvetimo demokraciji samoj, naš današnji sugovornik, doktor znanosti Anđelko Milardović, predsjednik Instituta za europske globalizacijske studije, ukratko nam predstavlja konferenciju razvoj demokracije i njezinu središnju ideju. Organizatori su Institut Nova Revija iz Ljubljane, Centar za demokraciju i tehnologiju iz Ljubljane, Institut za europske globalizacijske studije Zagreb i Tajvanska fondacija za demokraciju. Riječ je o nađunarnoj konferenciji koja ima eto globalnu dimenziju sa idejom komparacije stanja demokracije u podrunavskom području sa stanjem demokracije na Tajvanu, jer kao što znamo riječ je o trenutno vrlo uspješnom ekonomiji, uspješnom društvu i tu smo baš na konferenciji pokušali komparirati razloge zastoja demokracije na prostoru recimo bivše Jugoslavije su stvorene nove države i razloge relativno stabilne demokracije vaš na Tajbanu i jakog gospodarstva. Naravno stvar da se pojašnjenje može tražiti u području kulture. Riječ je o radištijim kulturnim sustavima i vrijednostima koji utječu na oblikovanje demokracije, na, na njezin dizajn, utjecaj kulture, a ne samo političke kultura nego kulture kao takve. To znači i vrijednosti, i svjetonazora, i religije, i tradicije, to su sve nek, bitni markeri za odrađivanje neke kulture. A moram ipak priznat da, da se taj tip kulture razlikuje od bilo kojeg pojedinačnog ovdje, na prostoru Podunavlja, odnosno Srednje Europe, Mediterana i Balkana. Što je dakle demokracija i koje su njene zamke? Gdje zapne kad zapne? Najjednostavnije određenje da je to vladavina naroda, a moje određenje da je to vladavina naroda u kojoj narod bira većinu, da bi većina vladala manjino. To je realistička definicija demokracije koja počiva na ideji moći. To znači da imamo onda poslo sa minimalnom demokracijom ili sa tim modelom koji se bazira na redovitim izborima, na relativnoj abstinenciji i padu povjerenja u političke elite i na tomu da se onda na kraju bira jedna manjina koja četiri godine vlada bezpogovorno. Ta manjina se u literaturi zove politička elita, ja koristim izraz političke oligarhije, u biti svaka demokracija na neki način završi u oligarhiji. živimo u kulturi druge moderne, odnosno društvena druga moderna. Od završetka II. svjetskog rata dovodila se jedna transformacija, odnosno jedna tranzicija iz industrijskog društva u postindustrijskog društva, odnosno informacijskog društva. Dio te priče je naravno i globalizacija. U toj ovoj velikoj priči mijenja se krajolik demokracije jer je ona produkt prve političke moderna i na neki način kompatibilna je sa usponom industrijskog društva. Međutim, kako više ne faktički klasičnog industrijskog društva, nego operiramo o, ove, paradigmom globalnog informacijskog e, društva sa globalizmom i globalizacijom u potpuno novim uvjetima tog postmodernog stanja zbiva se postdemokratsko stanje. Kako se to postdemokratsko stanje može opisati? Može se opisati modelom postdemokracije. Nije to stanje nedemokracije, nego to je stanje gdje se klatno, političko klatno demokracije otkotrljalo faktički na početak demokracije u predpolitičko stanje gdje je manjina imala moć na temelju novca i statusa i onda je sudjelovala u političkom životu. To je jedno moguće tumačenje. Drugo, da je postdemokratsko stanje ono koje je zahvatilo demokraciju na priloze između 20. U 21. stoljeća, a koji se očituje sve većom ulogom korporacija, ulogom Međunatnog monetarnog fonda ili ti globalnih igrača i da ti globalni igrači ili global playersi pišu agendu nacionalnim državama a kako su demokracije uglavnom nacionalno-državno omeđene Jel? pod utjecajem i tehnoloških promjena i uloge globalnih igrača dolazi to tako nečega kao što je nemogućnost oblikovanja života unutar nacionalno-državnog okvira i na par razini parlamenta onda imamo, ili parlamentarizma imamo post parlamentarno stanje što znači da parlament vrlo malo predstavlja interese građana predstavlja više interese ili ti velikih igrača. Onda se događa tako nešto kao što je pa povjerenja u, u tu političku elitu, abstinencija, onda ukidanje rasprava na komunikativnoj razini, ukinute rasprave se nadomještaju sa spin tehnikama kao tipom komunikacije, nema interese za političko djelovanje, dolazi do minimalnog izlaska na izbore, mršave političke legitimacije, ako 10, 12, 15% ljudi izaže na izborima za Europski parlament, recimo. Kako se ona može govoriti o ozbiljnoj političkoj legitimaciji? To je čitav niz tih promjena koje je doživjela demokracija na, u globalno doba, u postmoderno stanje, u doba, doba globalizacije. Možda je odgovor na posto demokratsko stanje u snažnom porastu direktne demokraciji. O čemu svjedočimo u zadnjih nekoliko godina i kod nas skoro da je postao trend. Kriza parlamentarne minimalne te demokracije se očituje u zahtjevima za direktnu participacijom građana. Ona može biti opasna zato što može proizvesti jedan tip nasilja spravom radišti društvenih grupa. Ona se može pretvoriti u, opet u tiraniju veći ime. Ima li izlaza? Postdemokracija stvara problem. Direktna demokracija stvara problem. Doktor znanosti Anđelko Milardović predlaže hibrid, najbolje od oba svijeta, uz još neke dodatke. Hibrid bi se sastojao od predstavničke, normalno, jer na, na velikom prostoru svi o svemu ne mogu odlučivati da to postoji predstavništvo. To predstavništvo bi trebalo biti normalno kvalificirano i odbirano iz normalnih političkih stranaka. Ja. Drugi element tog hibrida je model direktne demokracije. Treći je da se deblokira ova nekomunikacija ili nedostatak rasprave u javnom prostoru o javnim stvarima. Pa da se onda jača model deliberativne demokracije i naravno participacijska. Ja. Mislim da bi taj model mogao biti ono, što se kaže, produktivan i kurativan za ozdravljenje demokracije. I onda ideja, ideja je zapravo u jačanju participacijskih i kontrolnih mehanizama građana Da bi ona bila po definiciji vladavina većina. Ali kako tomu nije i bazira se isključivo na ideji moći, kako kod nas, tako i u drugim ovaj, zemljama ili društvima, onda vrijedi ova definicija demokracije da je ona vladavina većine u kojoj većina bira manjinu, da bi manjina vladala većinom. Preporuka je za početak jačanje participacijskog potencijala. Znači, što već je učivanje građana u politički proces, a to se opet može stvari komunikativnom metodom, da se otvaraju komunikacijski kanali u medijima, a ne da mediji budu ono, opet kontrolirani dijelovi oligarkijskog sustava, da se otvaraju rasprave, dakle sve suprotno od ovog postdemokratskog stanja, da se gradi povjerenje između političke elite i, i građana, da se postižu rezultati, oni koji su izabrani da postižu rezultate, s tim da naravno vraćamo se na postmoderno stanje da ti koji vode i odlučuju, da svoje odluke temelje na kvalitetnim informacijama na znanju i na prakticiranju sorovnih tehnologija <gled> Paradoksalno u, <gled> u društvu koje se naziva demokratskim da ima vrlo malo rasprava o demokraciji ili kao oni koji odlučuju o tome hoće li biti rasprava ili neće biti rasprava, razmišljaju pa šta ćemo sad raspravljati to kao živimo i o tomu ne treba raspravljati. A u biti treba raspravljati po e, svojem. I naravno, predpostavka rasprave su slobodni, a ne kontrolirani mediji. Svi aktari u društvu koji su prihvatili demokraciju kao jedino igru u gradu, moraju zalijevati tu bilku, odnosno moraju biti dobri vrtlari, cvječari, povrčari i šta. Da. Tako da ta bilka raste. U povodu Međunarodne konferencije Razvoj demokracije održane u Zagrebu pitali smo doktora znanosti Anđelka Milardovića, predsjednika Instituta za europske globalizacijske studije, što je to demokracija, zašto je ona osjetljiva biljka i kako joj osigurati život i rast na sveopće zadovoljstvo. Emisiju je završno tonski oblikovala Lana Deban. Ja sam Januš Römer. Do slušanja.